Right, so, hierdie lied was nou net, en ek het nie oos die lied geken nie, vir staan ons hier in PWSF, maar kom luister gauw hierdie song, hier is en toe besef ek, maar dis precies waar word gaan. Ek wil vir ochend met hulle gesels, oor, um, dis al nie een leesing nie, ek moet myself nie so bykie tot orde roep, ek het hier geskryf, dat die verskil tussen een opinie, en een standpunt, is so goed soos, hongersnood, of honger en doos. Ons lees daar so in um, Matthies 5 vers 6, salig is die, wat honger en doos, na wat? Naar die gerechtigheid. En dan staan na, en hulle sal versadig word. Salig is die, wat honger en doos, na die gerechtigheid. En hulle sal versadig word. Om te honger en doos na gerechtigheid, is niks anders. As om nie mee een opinie, of een persepsie, of een intentie, ons het hiernawek oor intenties en begeertes gepraat, om nie meer eers een intentie te hee daar nie, maar om een begeerte te hee, om een absolute begeerte te hee, om erkend te word, om my identiteit te ontdek, as Godse kind. Dis absoluut waar word gaan. En um, wat vir my so kostbaar is, ons praat, net er inleid my eigen nie, al die skrifteveeligje en so nie, maar ek wil net die ons met die ding vastmaak, Ons allemaal ken die Jozef story. En um, wat vir my so interessant is, as ek na Jozefse julle verhaal kyk, ek het nou weer daarna gaan kyk, en dis wat my nou so opgewonde gemaakt het. Sien ek een ding, jy weet, Jozef het een pa gehad, en sy pa was vir hom lief. Nou weet ek, ons lees in kenisse 37, lees ek, dat Jacob het vir Jozef meer lief gehad, as al die ander seens. Nou ek wil dit nie geloen, ek weet nou nie van julle nie, want ek weet, Jacob was lief as al sy kinders gewees. Ek denk, dit is nou maar wat die skryver vir ons daar geskryf het, dit was dalk sy opinie geweest. Maar ek denk, waar oor het meer gegaan het, is dat Joosef het besef, hoe lief sy pa om het. Dit is die belangrijkste. Dit is vir my precies die soos Johannes. As, ons, as ek vir julle so vraag, julle ken die story, wie was die geliefde disciple? Wie is die disciple wat Jesus die liefste gehad het? Kan julle nou my help? Wie was dit geweest? Dit is Johannes. En is net in Johannes wat jy lees, van dat hy die meest geliefste disciple was. So Johannes het besluit, hy is die meest geliefste disciple. So, dit is precies diezelfde. So, ek wil vir oog skrif, ek wil nie sê rechtstel nie. Ek wil net uit die andere hoek na nou hom kyk. En ek wil sê dat, Jacob het al sy kinders, Israel het al sy kinders even lief gehad. Maar Jozef het ontdek. Hy het gesnap. Hy was nie een slaaf van omstandigheden, en hy was nie een slaaf van vrees nie. En as jy nou kyk na Jozef, Jozef het die pa gehad, wat vir hom lief was. In Johannes 4 vers 8, God is liefde. Sy pa het wat gedoen? Sy pa, het vir hom een naam gegeen. Wat het ons gesing volgend? Want die naam is oor my uitgeroep. So ek en jy het ook een naam. En is nie sommer net een naam nie. Jy, ek weet, elke van ons het een naam, wat by jou geslagregister past, of op jou ID-boekje voorkom, of wat ook al, maar bood het, het jy een naam. En ons het het gesing volgend, want die naam is oor my uitgeroep. Die naam wat bo elke naam is en hy het vir my naam gegeet, in Jozef sy naam, sommer net vir interessantheid, beteken, let him add, met ander woorde, laat hy gaan waarde toevoeg. Godse naam, wat oor my en jou uitgeroep is, waarmee ek en jy beklee is, waarmee ek en jy bemachtig is, waarmee ek en jy bekrachtig is, is een naam, om kinskap te ontdek, en nie sommer net om dit te ontdek nie, om met dit te gaan, en waarde toe te voeg, tot die lewe, waarde toe te voeg, tot my eie, primaire, intieme verhouding met God. Dis waar het als begin. En in dit, gaan ek automatisch waarde toevoeg, tot die lewe, tot die wereld, tot ander mense, tot die koninkrijk van God, op hierdie aarde. So met ander woorde, Jozef het een pa gehad, daar was liefde betrokken geweest. hy het een naam gehad, en toe maak sy pa van my kleed. Wat is die grootste ding, wat die wereld, by my en jou wil steel, of afskeer, of van stroop. Anders as ons kleed, is dit nie so nie. En dit het al sy ontstaan gehad, by Aram en Eva. Hulle was beklee met heerlijkheid. Hulle was albei naak, en hulle het hulle nie geskaam nie. Want hulle was beklee met die heerlijkheid van God. En die oomlik toe hulle, hulle naaktheid ontdek, met ander woorde, hulle eie verkeerde kiese, het hulle ontklee. Maar al het hulle gedink hulle is ontklee, en al was hulle ontklee, om God, en sê vir hulle, ek wil jou net enig sê, want dan het ek het dit jou nie te kenig gegeen nie. Wie het dit jou te kenig gegeen? Jy sien, dit is een percepsie, dit is opinie, en ek denk, dit is waar opinies begin het. Maar jy sien, Jozef het een kleed gehad. So Jozef het al die eigenskapen, ek en jy vandag, Jan het enig een stelling gemaakt, en dit het baie ons vreselik vies gemaakt, dit het my so'n bykie die mekaar gemaakt, hy het my nooit vies gemaakt nie, want ek het, soos om Johanna sê ek het nie alst verstaan wat hy sê nie, maar ek het alst gegloof wat hy sê. Maar ek het dit nog heel lekker verstaan nie, Jan het een stelling gemaakt, het enig te sê, daar gaan enig nie een sonder in die hel wees nie. Joef. Nou dis een verskrikkelijke stelling om te maak. En toe snap ek, dis precies die punt. Waar gaan het? Je sien van Godse kant af, is allemaal rechtvaardig. Van Godse kant af, het elke persoon, is elke persoon 100% toegeris. Dit is elke persoon se deel, om te mag sê, ek is Godse kind. Elke persoon is gereed, vir intimiteit. Elke persoon is gereed, om die openbaring van gerechtigheid, binnen in jou te beleef. Elke mens. Stem jy nou allemaal. Maar jy sien, allemaal het dit nie noodwendig nie. Allemaal het dit nie noodwendig nie. Hoekom nie? Want ons sit vastgevang in opinies. En ons luister na opinies. En ons word beïnvloed en as het ware opgetaad dier verskillende persone sy opinies. En ek wil jy sê, ek kan nog net beïnvloed word dier iemand sy opinie. Wanneer ek nog nie een standpunt ingeneem het nie dit is vir my so eenvoudig soos dit, dit is nie vir my rocket science nie, hy sien in wee wat, soos wat, elke persoon, een dag, wanneer dit is, het ek nie een clue van nie, maar het plaal my glad nie, ek like nou, gaan daar verseker mense wees, wat gaan uitmis, nou dank die Heere, ons praat nie daar oor, en wat is nie nodig, en wat is nie goeie nie, nie. maar daar gaan een groot komponent mense wees, wat gaan uitmis, op hierdie eerlijkheid, en op die eeuwige heerlijkheid, hoekom? Omdat hulle nooit in hulle leven by een plek gekom het, om van een opinie, een standpunt te maak nie. Om vanuit opinie, vanuit een standpunt te begin leven nie. En ek besef, Joosef was beklee, met heerlijkheid. Dit was hy kleed gewees. Hy het een pa gehad, hy het een naam gehad, hy het alles gehad. En hy was een van twaalf broers, stem jylle saam, dit is wat ek in die skrif lees. En um, wat vir my nou awesome is, is dit waarmee hy beklee was, dit wat oor hom uitgeroep was, dit wat sy deel was, dit het gemaakt, dat Jozef een droom gehad het, en hy het woord gehad. En uh, ek lees het vir jou hier dan Genesis 37, lees ek vers 8. Ek het soms in my boekkie geskryf, as gevolg van een wereld, wat een gebrek het, aan kennis, van waarheid, luister mooi, hoe Sjaf 4 vers sê, sê, my volk gaan ten gronde wees, gebrek aan kennis, alright, so stem jylle saam, laat die jylle wereld, is ingesluid in Godse plan, want God is nie aannemer van die persoon nie, God is liefde, hy kan nie anders nie, maar jy sien die jylle wereld daarbuiten, wat een gebrek het, aan inzicht van waarheid, dit is een gebrek aan kennis, maar jy sien, baie kennis kan ek inneem, ek kan baie kennis versamel, maar die kennis maak opgeblaas, maar dit is die liefde wat stig, en jy sien, baie kennis, en by vermeerdering van baie kennis, as dit nie met waarheid gepaard gaan he, en as dit nie met die ontvankelijke hart gepaard gaan he, dan het die kennis, eigenlijk net een potentiele voordeel in my leven, Dit kan my opinie verbeter of my opinie vergroot. Maar een opinie is nog steeds nie een standpunt nie. Dit kan nie een standpunt wees nie. En ek lees hier so, en ek het soms hier geskryf, lit, as gevolg van een wereld wat een gebrek het, aan inzicht van waarheid, en waarheid is liefde, haat die wereld daar buiten. Dit is die oppositie. Dit is die verdrukking wat ons beleef vanuit die wereld. Haat die wereld, diegene wat waarheid ontdek het, dit is die aanslag, en ek lees het hier so in Genesis 37, vers 8, en waar sy broers kom, en, en het staan na, hy sê, en hulle het om nog meer gehaat. sy broers, stem jylle saam, sy broers het die selle kleed gehaad, hulle moes gehaad het, by weise van spreke, sy broers moes die selle naam gehaad het, maak dit sin, sy elf broers moes die selle liefde gehaad het, want is die selle pa, maar weet jy wat is die verskil, Hulle het gesien, daar as een verskil in Joosefse lewe. En wat was die verskil in Joosefse lewe? Je sien, God het die wereld so lief, dat het die enige boorsteen gegeet. God het dit als gedoen. Maar die wereld het nie omself lief nie. Want die wereld ken nie God nie. En wat maak dit? Dit is onkunde. Wat is die gevolg en effect daarvan? En hulle het om nog meer gehaad. Sy broers het om nog meer gehaad toe hulle dit sien het lom nog meer gehad, en hier staan het, oor sy drome, en oor sy woorde. En my boeta en sysie, ek wil vir jou sê, vir die kampers vir die nawek, as jy huis toegaan, jy het waarheid ontdek, dit is een harde woord, die, ek het het nou maar net gevat uit die skrifheid, maar ek wil vir jou sê, die oppositie, die oppositie daar buitenkant in die wereld, ek wil dit noem, inferiority, minderwaardigheid, die oppositie daar buitenkant, is minder minderwaardigheid. En minderwaardigheid, is wanneer, iemand nog nie sy eie waarde ontdek het nie. En wat vir my nou awesome is, nou kyk ek na die hele beginsel van Jozef, en ek besef, hy het een droom gehad. Wat is een droom? Een droom is nie een intensie nie. Ons het gepraat daarvan in die nawek. Een droom is geloof. Sien, ek het ons nou Godse droom ontdek. Met ander woorde, ek het Godse geloof in my ontdek. Ek het sy hartsbegeerte, Sy totale wees, waarvoor hy my geskep het, hoekom hy my geskep het, hoe hy oor my gedink het, hoe hy oor my gedroom het, ek het ontdek, en dit stel my in staat, ongeacht omstandighede, om te blij droom, en te blij droom, dit is geloof. En nou weet ons ons nou wat met Jozef gebeur het, sy broer kom, hulle verkoop hom uit, en hy word gestroop van sy kleed, en hy is aan een toe, en uit pootievaar uit tronk toe, hy word hoof van korrektieve dienste, dienste, Hy het nie daar gelijkie, maar hy was daar, hy maak die beste daarvan. En vandaar uit, na Faroe toe, lees hy drome uit, en ek besef een ding, Faroe kom by die plek, die wereld kom by die plek, waar sy opinie, en sy mag, en sy, so by so sy autoriteit, niks meer kan doen nie niks, hulle het nie meer die oplossing nie. En die skrif wat ek in jou middel wil los, ek wil hierdie skrif, dit is ding wat vir my soms so belangrijk is, dit staan in, in Genesis 41 vers 54, daar staan, en daar was al hongersnoot, in al die lande, maar in die hele Egypteland, was daar brood, daar was al hongersnoot, in die hele wereld. Ek weet hoe sê vandag, is daar een hongersnoot in die jylle, jylle, jylle wereld. En soos wat André gesê, hier is my challenge vir jou. Hier die challenge wat ek ontvang het. En dis waarmee ek jou wil challenge. Jy sien, daar is een in die jylle wereld. Maar my vraag aan jou is, het jy brood? Het jy brood? En ek vir jou sê, jy het. <laughs> ons brood begin glo, ons brood begin exercise. Maar jy weet wat interessant is, dit is vir my so great nie, laat Jozef kom, hy leer droom uit, en Farouk sê, yes, want ons het goor, jy is so awesome, oh, en hierdie oons praat so nice van jou, en hy sê nie, wow, wow, wow, wow, niks vir my nie, niks my te doen nie, hierdie eer gaan na God toe, hierdie oons kom, hulle erkend tot, Godse gees binnen in Jozef, hulle sê, daar is man in die tronk, hy het die geest van God in hom, daar is iets anders in hom, daar is een autoriteit in hom, Wat was die autoriteit in Joosef? Sy droom en sy woord. Sy droom en sy woord. En wat was sy woord anders as sy standpunt? En hy leed twee makkelike drome uit, so was het nou vir Joosef, want hy was nou van nie sy werk nie. Hy het vastgehouden Godse droom van hom, is alwaan hy vastgehouden. En Faroe, somme net daar, van 70-jarige ooskaafwachter, tot 30. Net daar, toe hy daar uitstap, sê die skrif, en Faroe het vir Jozef beklee met fijn linne, hy het hom tot een ander naam gegeen, maar hy het hom beklee met fijn linne, en hy het sy ring aan sy vinger gesit, en hy sê vir hom, oor die boys, ek weet vir julle sê, hy praat met die volk, hy sê, val vandag af, as hierdie ou iets sê, dan luister julle na hom, hy sê, julle luister na niemand anders, daar word niks, daar word geen besluit ooit weer geneem in hierdie land, as Jozef sê, julle moet dit doen nie. Kan jy dink wat soe opskurring dit was? Ons lees in Zuid-Afrika oor die opskurring van as Pretoria sy naam Tswane word en Magogong word, Magogong, of ek weet nie wat sy... Toor die GPS wereld werk jy mee so lekker nie. Jou moet net die pad op, jy ignore die name. Jou moet net plusminus weet waar jy is jou pad. Kan jy dink wat soe opskurring was dit in die korante daartijd gewees? Jy kom my ou uit die korrektieve dienste uit En Faroe sê, boys, van nou af luister jylle, na hierdie ou. Maar nou het oef my naais nice is, gaan lees het self. Toe hy dit nou kla afgekondig het, toe kom Faro dan net om so'n laaste ring in te kry, sê, Jozef, onthou net, ek is nog steeds die koning, hoor. As jy, maar sê dit nou net nie vir die ander ons, maar gaan, gaan doen jy wat jy wil doen. En jy weet, ons kan makkelijk oor hierdie goed lees. En uh, jy weet, wat my so gebles het van Christien's sessie, is ek kom achter, daar is een enorme verskil, is een man en een vrou. Ik weet nie of jy dit al achtergekomen het nie. Misschien is dit nou iets totaal nietsie vandag. Misschien is dit totaal een revelation. Want ek kom achter, omtrent alles in my leven, wil ek berid En wil ek uitfigur. En ek wil het uitwerk. Want ons is operators, en ons doen goeders, en ons verander goeders, en ons besluit so, en ons doen dit so. En dan kom staan iemand hiervoor, en vertel jou net, man, weet wat, jy weet, um, excuse Christine, as ons jou nou so uitlig, ek wonder of jy ooit eers weet, wie is een chaat van die land op die stadion, het lyk my nie, jy weet nie, of waar leid die rand en die dollar in die, <lacht> maar weet wat, dit maak jy sake, van hy selvermoe van intimiteit, is een ek en jou, of ek nou man of vrou is, dit alles hang van een ding af, Het ek een opinie oor God? Het ek een opinie oor die gerechtigheid van God? Het ek een opinie oor myself? Of is ek by een plek, waar Godse droom my so gegryp het, dat ek ook begin dromen het, dat ek ook een woord begin ontwikkel het, en begin het in een woord, en jy sien, as ek daar by die plek kom, dan word my woord, my standpunt. En dit is wat ons gelees het in Matthäus 5 vers 6. Salag, die Amplified sê, blessed, happy, and fortunate, is hy wat hongerend en dorst na gerechtigheid. Sien, daar niks fout om te honger te dorst nie. Het is nie net een fysiologische ding nie. Het is een mental ding. Maar jy sien, honger en beteken, daar is altyd meer. Daar is geen einde aan die grootheid van God nie. Daar is nie einde aan sy heerlijkheid nie. Niks. Hy sê, hy wat honger en doos na gerechtigheid. Maar sien, dit is geskooi op een standpunt, nie op een opinie nie. Hy sien, hy wat honger en doos na gerechtigheid. Wat sê die skrif? Hulle sal versadig word. Dit beteken nie, daar word net aan jou behoefte voldoen, of jou behoefte word slechts bevredig nie. Jy sal versadig word. En dit is vervulling. Dit is intimiteit. Nou wat vir my interessant is, toe die elf broers in hulle pa Egypteland te kom, hulle kom uit Kanaan uit, hulle kom in Egypteland, en ek het soms wat soos ding gelees, Egypte beteken limited, dit beteken beperk, dit is wat Egypte beteken, en um, hulle kom, met ander woorde, hulle kom na een land wat oorloop van melk en jening, nee, want dit is ons waar jy in hulle vandaan gekom het, kom na een plek toe, wat sy naam is Egypte, en Egypte beteken limited, hulle kom na een beperkte plek toe. En wat het ons nou net gelees? In die hele wereld daar buiten, was daar hongersnood. Maar in hierdie beperkte plek, in this limited environment, was daar brood gewees. En sê gaf my, waar het het gegaan? Oor die geografie, of die demografie van die plek? of het gegaan oor die standpunt van een man, van een kind van God. Dis waar word gaan. En die beste is, Israel en die elfstammer kom door, en hulle word eeregaste. Eeregaste. In Egypte. En wat nou vir my so interessant is, ek lees nou net gegeverder daar so, van die hongersnoot wat groter word, en selfs die ouens in Egypteland, kry al die swaarder en swaarder en zwaarder, en nou kom hulle na Farouk toe en sê, Jezus, jy weet, dis nou baie nice, jy weet, ek sê, Joseph doen die job, en hy het nou al die koos gemaakt, en alles like awesome en soan, jy, maar ons, selfs ons kry nou zwaar, hoor wat sê, hoor wat sê Farouk, vers 55, hy sê, ga na Joseph, en dan doen jy net wat hy vir jou sê, <laughs> hoor jy, Tot Faroe kom en hy sê, Ga na Jozef toe. Wee wat sê dit vir my? Faroe, wat die koning was, het nie die antwoord gehad nie. Come on. Hy het die aanstelling gedoen, maar het nie die antwoord gehad nie. Hy sien, ek dink Faroe het die opinie gehad. En hy was entitled to his opinion, want hy was die koning. Maar hy het die ouwe aan die hoofd gehad, wat die standpunt gehad het. En kom ons kyk na ons land vandag. Kom ons kyk na die goeders, wat ons focus en ons joy. Ek praat vir ochend 100.000% net van myself. Ek praat nieers van jylle nie, want ek weet hier nie, schema met al die water en alles, jylle het hier niks moeilijkheid nie. Alles is loop so stroop, so hoes jou Piet, alles loop op. Oh, ach, hoe Johan sê vir ochend, jylle brand wit. Ek weet, hier by jylle is daar nie sikke goed nie. Hier is nie rarig verkeer nie, die paie is mooi, hier is vrede, is ek reg, die ekonomie loop mooi, want as die val weet ek jylle uitvoere doen goed, so jylle ons is, ek praat van ons, ons aan de andere kant, die valreveer, daar, by die hoofdstad van Gouding, is ons brachtpan, dit weet jylle ons na altyd in die tyd seke. maar in elk geval, wie wat, as ek na al die goed kyk, staan ek persoonlik vir oogend voor jylle, na die grootste uitdaging in my lewe, en dit maak my opgewonde. Want die challenges, is, selfs my opinie van die waarheid, al loop ek hoe lang in die waarheid, al is ek al hoe oortuig van die waarheid, my opinie van waarheid is nie meer goed genoeg nie. Het is tyd om standpunt in te neem. En die standpunt beteken nie, ek gaan nou evenskeelik goed ons aanvang, en billboards op sit, en die wereld probeer vir nie. Die standpunt is baie, baie eenvoudig. Ek is nie meer slaaf, van vrees nie, want ek is kind van God. En ek wil sê, ons het gestrand, of gister ook al gepraat, daar is soveel statistiek, daar is soveel, ons het nou so, iemand het vir ons so, siedie um, of een ding gegeen, wat ek nog na moet gaan kyk, of iets van, die einde is blijkbaar nou in september. Wie weet nie, hoeveel gehoor het nie? Dis, dis oos in klaar hoor. Um, wel, van ek geboore is, hoor ek al die einde is hier. Maar ek intussen gehoor, ek kan gaan vir 120. So, ek het dan nog so'n 70 jaar oor. <laughs> dis al my muisiek nie, of, daarom bieke weer 70 jaar oor. Maar ek het ook gehoor, die einde is hier so. Dis nou weer blijkbaar hier. weet nie of die wind verander, of die, hy constellaties van die sterre verander of iets, maar dit bly die hele tijd uitgestel word. Het jylle dit al achtergekomen, die eindtijd, soos wat die manne van praat, bly uitgestel word. Nou ek wonder of dit nie te doen het met Romeine 8 vers 19, wat sê, van die hele skeping wacht, nie vir die doemprofeetese opinies, om plaas te vind nie. Romeine 8 sê, van die hele skeping wacht, met reikhaalsende verlange, op die openbaarmaking van die kinders van God. En wat sy ander openbaarmaking, is daar nie, as om standpunt in te neem nie. Jy sien, as jy gaan kyk na jylle geskietnis, want jy sien as een ander boek, wat ook statistiek in het, een geskietkindige boek. En as ek na die geskietkindige boek sy so statistiek kyk, dan lees ek van een volk wat oorgeloop het van een land, wat oorgeloop het van melk en jening, binnen in een limited environment in, dis wat Egypte beteken, en daar was een man gewees met een standpunt, en op grond van sy standpunt, het nie net sy familie nie, maar die hele wereld kost gekry. En as jy nou Exodus 1 gaan kyk, en weet wat is interessant, Jozef het so 10 jaar uitgemis. Ek sien hy is op 110 dood. Hy het nou nie 120 gehaal nie. Maar dit was ook ok. Sy 110 was vir hom grand gewees. Ek dink hy het homself uitgeleef. En jy sien wat toe gebeur is. As jy nou Exodus 1 gaan lees. Wanneer het die eregaste slawe geword? Wanneer? Ek vir sien as ek dit lees in Exodus 1. Dan klink dit as ek na die theorie kyk. Van daar staan geskrywe, want daar het een nieuwe faro gekom, en hy het nie vir Jozef gekennie. Dan kan een mens makkelijk sê, oe, jy sien, die faro, het sy mind gechange, en toe besluit hy die erig gast te word slawe. Nou, as ek kyk na die effect, van Jozef, van die man, wat een naam ek kleed, die pa, een droom, en een woord gehad het, dan was daar geen rede, waarvoor enige ander faro ooit, hom so wou verwerp nie, of sy familie van hulle so slave maak nie, dit maak net nie vir my sin nie, maar ek wil bykie iets verander daar so, is nou hoe ek dink, ek dink al wat daar gebeur het is, toe die man met die standpunt, nie meer daar is nie, het elf van sy broers, wat die selle geleentheid gehad het, wat met die selle goed, om Johan het volgend vir ons kolossense 2 gegeen, waar hy sê van die ganse volheid van die godheid, woon lichamelik in Jesus Christus, en jylle het dit in hom. Jy sien hulle allemaal het dit gehad, maar jy sien toe Jozef sy vlees op die aardige geëxpire het, toe is daar nie een man, een van sy elf broers, wat een standpunt ingeneem het nie. Hulle het allemaal op jy nie schaad. En vanweer die gebrek aan een standpunt, het die volk in slavernij verval. En raai waar is hulle terug. Vat hulle elf dag, vat hulle veertig jaar, om terug te kom waag, by een land, wat oorloop, van melk en jyne, en ons weet wat sy moeilikheid, al so baie pad plaasgevind het, dis waar onder andere die wet gekom het, want jy sien as ek, van my standpunt onthef is, of as ek nie een standpunt het nie, dan moet ek terugval, op iemand anders sy standpunt, soos bijvoorbeeld die wet, en wat vir my net interessant is, hier sit ek en jy vandag, en ek wil jou daarmee huis toe stuur. As die woord waar is, wat sê, dat ek en jy nog steeds, precies die selvermoed, van Genesis 1, en 1, 28, dat ek en jy is geseend, ons is geskapen, na die beeld en die gelijkenis van God, met ander woorde met, een beeld. Ek en jy is aangestel, vir Salom 8, om te heers, as die kroon van sy skeping, om te heers oor die werke van sy hande. Ek en jy is bemachtig, om die wereld in te gaan, te leef, in en dier intimiteit met God. As dit waar is, dan kan ek en jy vanmiddag, of nou, as ons verdaag huis toe gaan, en sê, ek is nie meer langer, een slaaf, van vrees nie. Want jy sê nie, anna ouse onvermoe, saai vrees by my en jou. Omdat ons weet wie ons is, kan ons nie meer een slaaf van vrees wees nie. En is tyd, dat ek en jy een standpunt kan inneem. En wie was interessant van hy standpunt, ons hoef dit nie in die koran te publiseer nie. Ons hoef nie hier uit de hart loop, en vreeselike goed te gaan sê nie. Wat ek en jy kan doen is, Vat die standpunt en geniet die benefits daarvan. Disintimiteit. Prijs die Heere daarvoor. Kom, ons sluit die oor. Vader, ek eer hier vir die woord en vir die kracht en die effect van die woord in ons leven, in ons midde. Vader, ek besef net dat om te leven in een limited environment, het groot frustraties en Dat wek angst by mense. En aan die einde van die dag saai dit vrees. Maar vader, dankie dat ons weet dat dit nie vir u gaan waar ons is. Waar ons bly. Dit gaan vir u oor een ding. Wat is ons standpunt? En dankie vader, dat ons standpunt is een. En dit is dat ons die naam, of wat boel elke naam is, ontdek het. En dat elke een van ons het die voorrecht om die naam, wat woe elke naam is, oor enige situasie te kan en te mag uitroep. En dankie Vader dat die woord in ons nie net meer een story is nie, nie net meer een goedvoel story is nie, maar dat het waarheid is en dankie Heere, dat ons op grond daarvan, kan verklaar vanochtend, dat ons het geen hongersnoot nie. Ons het hoegenaamd geen hongersnoot nie. Want ons het die bron van voeding ontdek. En dat van hieraf, die naaste wat ons aan hongersnoot kan kom, is om te honger en te dors, na die gerechtigheid. Ons eerie vir wie is, Vader, ons sien, elke vrou, wat hierdie nawek, hierdie woord gehoor het, of het die eerste keer was, of die hoeveelste keer was, ons sien elke vrou om hier uit te gaan, en haar opinie te gaan verander in een standpunt. Vader, ons sien elkeen wat deel is van hierdie gemeente, met een standpunt, een standpunt van gerechtigheid. Ons eerje in Jesus, een wonderlijke naam. Amen, amen. Het blij net vir my oor om te sê, dankie, dankie Rian, hierdie was die kersie op een groot speciale koek en ek, ek glo rechtig vir is vir ons eindelijk een nieuwe dag een nieuwe dag om te besef die verskil tussen die standpunne opinie en dat ons nie meer slawe sal wees van die opinies en die roemers nie maar die stroom van die water hier van binnen af een standpunt sal skep. Prijs die jyre, rean dankie, jy het rechtig, die jyre sy stem gehoor, en, uh, ek eis eindelijk, as ek dink, ons, ons kon die dalk gemist het vanmorgen. Kom, ons gaan direct samtee, ons seen jylle met een kostbare dag, is een kostbare week, ek seen jou met een standpunt. Kom, ons kyk hier nog so bykie, en vir die ouwe, so te pad is huis toe, met die kampers, dankie vir hier hierwees, die nawek, dankie vir jylle ons geseen het, met jylle tegenwoordigheid, ons seen jylle op die pad huis toe.